Антошку, вставай. Може, й ти дещо перекусиш? Антошка розплющив очі і замкнув знову. Повернувся набік і спав далі. Покропи його водою, зараз очуняє. Артем повернув весло і переступив назад човна. Тут із скриньки вийняв узлик з поживою. Це наладили мені у лаврі для ваш мості. От і пляшка, і риба, і хлібець біленький. «Чому ти, Артиме, не сказав цього зразу? Були би ми і вночі випили, по чарці і закусили». «Ні, цього не можна. Я в дорозі не п'ю нічого, а особливо тепер не пив би, коли довелось мені вести таку важну особу. Я відвічаю за все. Не хочеться мені анахти мої стати». «Вже то наш брат-рибалка любить випити, але з упокою» як нічого на голові немає. А козаки у морських походах п'ють? Хорони Боже, під карою горла невільно, який би то похід вийшов, коли б козаки пили? А воно на воді і небезпечно пити, раз тому, що чоловік мусить про те тямити, що йому під ногами нема землі, лише вода. А після вода має то до себе, що на воді можна багато випити». Так вона хміль з голови відтягає. А станеш ти на суші так, і на ногах не встоїш. Зараз і спати лягай. Та тепер, коли ми вже близько дому, то і я можу чарку випити, коли мене почастуєте. На байдак то я ніколи з собою горілки не беру. Вони сиділи усі три і частувалися. Байдак і далі плив прямо серединою річки. Артем каже, глядіть на мій байдак. І без весла, і без керма, а пливе прямо, мов би, свій розум мав. Інший човен то вертівся би за нами, мов, навіжений. Чому? Бо це я його робив, а цими руками, при помощі оцієї голови. То не штука збудувати байдак, хоч би такий, що каплю води не пустить. Але треба знати, як байдак скроїти, де перед, де середину, а де зад поставити, чи ширина відповідає довготі. То так, начеб одежу краю. А від кого ти цієї штуки навчився? Від батька. Батько від діда. І так, як вгору, вони всі рибалки були. Та вже коли перекусили, то спаси їх за хліб та сіль. І треба далі до весла братись. Коби хоч підвечір на спіли. Може би ми тебе оба виручили, а ти спочинь, бо цілу ніч не спав. Що то? То ні, жоден з вас на воді не був і не знається з нею. Весла я неопитному в руки не дам. Вже я собі відпочину вдома. А звідкіля ти знаєш, що ми на воді не бували? От вигадав. Як це зараз не пізнати? Питаєш мене за такі речі, про які мій Микулка вже знає. Десь далеко з правого боку почулися дзвони. Це у канові дзвонять, вже ми незабаром будемо на місці. Та ви оба. Познімайте з себе ці чернечі ряси та перегляніться на козаків. Тут нам вже нічого боятися. А до Канева ляхи не доходять? Доходять інколи і б'ються з нашими. Та тут, наче під високим берегом, вода хлюсне та й відплине назад. Тут і лядський староста є. Та вони не мають ще такої сили, що у Києві. У нас вони... Не зважились би налазити своєю унією. У нас козацтва досить і то знатного, а наше міщанство як один усі би повстали. Як наблизились, щораз більше зустрічали байдаки та судна різної величини. Рибалки затягали свої сіті та ловили в Дніпрі рибу. Усі вони були знайомі з Артимом і здоровили його весело, вигукуючи. Артим робив завзято веслом, поки причалив до берега. Відтак вискочив швидко на берег і притягнув байдак до палі. Конашевич з Антошком позбирали свої статки і повилазили. Антошка ніс клунок Конашевича і так пішли з Артимом до міста. Зараз над берегом роїлось багато людей. «Кого привіз Артими?» – питали сусіди. «Не бачиш, що козаків та ще й запорожців? Цей другий то хіба не запорожець, то чурапана Конашевича». А ти його не займай, бо як вдарить лобом, то полетиш, мав м'яч. Еге ж? то якийсь цапів син, мабуть. Всі стали сміятися. Кажу, не займай його, щоб опісля не каявся. До круги дорожніх зібралась велика юрба, що вертали тепер додому. Артимова хата стояла при вулиці, що йшла від річки. Вона була гарно побілена з сивою пасмогою довкола вікон і дверей. Артим війшов у хату. І звітався з жінкою. «Ну, жінко, гостей я тобі з Києва привіз. Почастуй нас чим добрим з дороги». Артеміха здорова і рум'яна молодиця сиділа якраз на лаві між вікнами і кормила товстенького хлопчика. На привітання чоловіка вона встала, прикрила грудь білою мереженою сорочкою і поклала дитину в коляску. Здорові будьте, ми раді гостям. Сідати просимо». Конашевич світався і присів на лаві. Антошко стояв коло мисника. Із-за припічка виглядав старший хлопчик з кудрявою головкою і чорними, мов терен, очима. Та цікаво, хоч не сміло, переглядався гостям. «Ходи до мене, козаче, каже Конашевич, підморгуючи. «Та йди, Миколка, коли тебе кличуть!» – каже батько. «Та гарненько привітайся!» Несміло, посуваючи ногу за ногу, Наблизився Миколка до Конашевича, а відтак, простягуючи до нього руку, каже «Сдорові були! здоров був козачий!» – відповів Конашевич. Взяв хлопця по підпахи, посадив на коліна і став цілувати. «От таких-то я дуже люблю!» Артем був з цього дуже радий. А тим часом молодшому колисці стало заздро, бо став викидати ноженятами і кричати з усієї сили. Батько мусив його взяти на руки. Як Артимиха вернула в хату, то Миколка вже держав Конашевича за шию і бавився його гусами. «Та де ти поліз, поганий син, пана обмараєш?» – скарана година з цим хлопчиськом. «Лише надягну на нього чисту білизну, так зараз обмажеться, ще аж сором перед людьми. Геть зараз!» Та Конашевич ще дужче пригорнув його до себе. Нема чого соромитись, Миколка гарний хлопець, і ми дуже любимося. Покажи синку, як ти мене любиш. Хлопець обняв його рученятами за шию і душив з усієї сили. Батько сміявся. Поїдеш зі мною на січ? Поїду, як великий виросту. От і добре, та мені ніколи так довго ждати, але я по тебе приїду, як підростеш. Дам тобі шаблю, коника, і поїдемо татар воювати. А мушкет? «Не то мускета, але й гармату. Ти знаєш, яка гармата?» «Знаю. Я бачив, така велика, довга і дуже гримить. Гарна з тебе дитина. Рости здоров на потіху твоїм батькам». Тим часом Артимиха ставила на столі пляшку з запіканкою, вареники, ковбасу, кислі огірочки, хліб пшеничний, кришку меду. Вона була гостеві дуже рада то мусить бути якийсь добрий чоловік, як дитина зараз до нього пристала. Діти, звичайно, пізнають душею добру людину, а від лихої стороняться, міркувала собі жінка. Вона стала гостя припрошувати. Артем віддав дитину жінці і сів при столі. Конашевич прикликав Антошка, що присів під мисником і не смів сідати при столі своїм паном. Артем налив Михайлик горілки і каже – «Слава Господові, що ми щасливо приїхали, а вам, Боже, дай здоров'я та гаражду! Дай, Боже, і вам, і нам усім!» До хати Артима стали сходитися сусіди. Кожний хрестився до образів і вітався з господарем і гостями. Артим частував кожного горілкою і просив закусити. Артем початці став балакучий. «Слава Богу, що допоміг довести діло до пуття так, як приказав отець-архімандрит. А то я був би анахтимою, а таки ми були трохи в небезпеці, як цей диявольський стражник присікався до пана Конашевича. Але дістав лобом у живіт від цього парня, що ж в Дніпрі скупався». З тих слів поміркували сусіди, що Конашевич – неабиякий чоловік, коли ним отець-архімандрит так піклується – він говорив це навмисно, щоб перед сусідами почванитись. «Ось дивіться, люди, яких я людей вожу». По третій чарці Артем розбалакався на добре і став оповідати, як Конашевич сам один ломакою розігнав цілий гурт гайдуків уніатів, коли хотіли брати нашу церкву. Через те мусив з Києва втікати. Тепер люди стали дивитися на Конашевича з пошаною. Один канівець каже – між нами ти, козачі, цілком безпечний, бо коли того треба буде, то всі як один за тебе станемо. І не дамось. В хаті ставало глітно, люди не мали місця та зазирали крізь вікно. Артем розходився, мов, у великий праздник, частував усіх і підганяв жінку до поспіху, щоб приносила ще раз свіжі пляшки з горілкою та з банки з медом. Пийте, люди добрі, сусідоньки мої. У мене сьогодні велике свято, бо я ще такого гостя в моїй хаті не приймав. Та ви подумайте, священний отець архімандрит з Лаври наказує мені: "Слухай, Артиме, коли йому що приключиться, будеш анахтима". А знаєш, ви що таке анахтима? О, то пане брате, не жарти. Анахтему то по смерті ні пекло, ні небо не прийме. А так бідна душа не має, де голови преклонити аж до самої смерті. А хіба вона буде вдруге вмирати? спитав хтось з гурту. Ні, не так, я зле сказав. То, значить, до страшного суду. Еге ж. Гей, музик давайте. кричав Артем. Семене, а побіжи, голубе, та музик приклич. На що то здалось так куняти? Я гуляти хочу. Коли душа веселиться, то ногам заздро. Давно я так не радів, як сьогодні. За часок прийшли музики. Їх посадили на запічку. Артем кричав, Ан, може, хлопці, хто в Бога вірує зі мною, то викрутасом та вихилясом. А ви, музики, ні рук, ні струменів не жалійте, а з погнем та з серцем». Музики підстроїли інструменти і зразу стиха, а відтак з усієї сили вдарили по струнах. Зразу танцював сам Артем, закладав то одну, то другу руку за потилицю, перебирав ногами, злегка притупцьовував, аж відтак пішов вихром по хаті, ногами переплітав складно і пустився на присядки, держачи праву руку за потилицю, а ліву підніс угору. Артем був неабиякий гуляка в канаві і тепер дав себе знову знати. Люди зразу дивились на нього, а далі не втерпіли, і один по однім пішли і собі ходором. Охота перенеслась і до сіней, і на двір, і всюди стали гуляти. Аж Артем знамігся, тупнув ще раз твердо ногою об землю, і став зіпрілий, цілий, важко дихаючи. А в хаті, в сінях і на дворі гульня не вгавала. На місце тих, що втомились, ставали другі. Артем зі своїм братом Панасом ходили поміж людей з пляшками і частували. Аж вже пізно в ніч потомились музики, і люди стали розходитися по домах. Музики пішли, їм кинув Артем цілу жменю грошей. У хаті стало душно від людського поту, хоч і вікно було відчинене. Конашевич вийшов на двір і присів на приспі. На дворі царила гарна літня нічка. Чисте, блакитне небо крилось золотими зірками. Усюди було тихо і спокійно. Лише сичі та сови перекликались. Десь здалека гуділи Дніпрою пороги. «Ваш мости, наш любий гостю, постелено буде в другій кімнатці», говорив Артем, вийшовши з хати. «Не так буде добре, як у тих панів у Києві, але ти, козак, той козацькою хатою вдавались. Буде тобі спокійно спати, поки в садку пташка не защебече». А тоді, поминай, як звали, тут у мене в садку стільки цієї божої птички живе, що від ранньої зорі вже співають. Я їх дуже люблю, бо як защебечуть, то так, як у божому раю. любо. Ну, добраніч, ваш Мості! Ще раз слава Господові, що я тебе щасливо з Києва привіз. А звід то ми собі на Запорожжя гарненько-рівненько переїдемо. Може, я сам тебе перевезу та у Бога заслужуся? Бо коли ти славно обороняв нашу церкву, не пожалів своєї голови, не дав її зневажити, то тобі, певно, у книгах небесних запишуть так. О, а може, попри тебе і мені дещо з цього капне? Ось вона як. Артем був на підпитку, до того і знамівся танцюючи. Він присів побіч Конашевича на принципі під хатою. бурмотів щось і став куняти, позіхаючи – Надійшла жінка і нагадала йому, що пора спати. Артем прочуняв. ж я скотина, щоб без молитви спати йти?» «Ні ні, ніколи цього не буде. Ми помолимось гарненько, а тоді вже підемо у стебло». Він пішов у хату і став бити перед образами твердо поклони. Конашевич пішов у свою кімнату. Через відчинене вікно – Заходили в кімнату пахощі з садка, і Соловейко на вишенці щебетав, аж заходився. Конашевич поклався на постелі і твердо заснув. Кілька разів з просоння заплакала дитина, десь у городі перегавкувались собаки. Конашевич спав так твердо, що не чув ні птичого ранішнього щебетання в садку, ні ранішньої метушні в хаті його збудив Миколка». Він зайшов сюди і, не дивлячись, що Конашевич спить, став до нього лепетати. За ним бігла Артимеха і тягла його на силу геть. «Та куди ти?» – навіжений поліс, – шептала до дитини. «Не даєш панові спати!» Від того зараз прочуняв Конашевич. Він смиркував відразу, де він. У нього на душі було легко і весело. Взяв хлопчика під пахви і посадив на свої груди. «Лишіть його, Артимехо. Я діток дуже люблю, а особливо таке дрібне, гарне козацтво. Мама була з цього дуже рада, як кожна мати, котра й дитину похвалили. Вона осміхнулася і пішла до своєї роботи. А Миколка був теж з цього радий. Він став пригладжувати конашевичів вуса. Скажи мені, Миколка, чим ти хочеш бути, коли виростеш? Я буду першою рибалкою, а після козаком, а після кошовим. «Гарно, за це тебе люблю. Ти попереду всього навчишся байдаком по Дніпру плавати, а після? А після тато обіцяв мене взяти на море. Воно таке велике-велике, хлопець став показувати руками, яке море велике. Мама напече нам бубликів і медяників, і ми попливемо, а після я мамі привезу велику-велику рибу і гостинця від самого султана турецького, що за морем живе» то ти й до султана в гості вибираєшся. А вже ж, я піду з козаками так, як наш тато ходив, аж геть у турецький край, а там султан є кошовим. А хто тобі таке розказував? Козаки розказували? До нас іноді козаки заходять і таке мені розказували. Гарно, синку, що ти до такого прислухаєшся, з тебе будуть люди. Та ти підожди трохи, мені вставати пора. Конашевич поставив хлопчика на землю і встав та пішов у сіни вмитися. Тут порався вже Антошко, виймаючи з клунка одежу. Навіщо ти це приймав? Ми тут вікувати не будемо, а хоч би одну днину, то не ялось панові в Уденній одежі між людей показуватися. Хай знають, хто ми. Конашевич обмився. Оббрив лице, порядкував вуса і чуба і став одягатися по празничному та прип'яв шаблю. Якраз надійшов Артим, що від рана порався біля господарства. Побачивши Конашевича в кунтуші і сап'янцях, аж язиком присмокнув. «Дали бі гарно! Ну, любий гості, коли ласка, так ходімо перед усього в церкву Божу помолитися!» Я якраз був у попа і службу Божу найняв за те, що Господь дав нам щасливо сюди перебратися. Він пішов у хату і перейдався по святочному теж. Тепер пішов Конашевич у хату за сподиною звітатися на добрий день. Артеміха, побачивши Конашевича, таким дуже зраділа, в неї аж очі горіли. Я гадала, що сам Кашовий у хату війшов. От вигадала, хіба ж Кашовий краще всіх. «Ми тепер снідати не будемо, аж по службі Божій. Над ще краще молитися». Вони пішли в церкву. Артим ступав по біч Коношевича, на котрого ззиралися всі стрічні, котрі їх поздоровляли. Коношевичові показували велику пошану. Так само було і в церкві. Благочинний став зараз правити. Коношевич зміркував, що його вважають всі за якусь велику знатну особу». Догадувався, що Артем про нього таке розголосив, не значи тому, щоб самого себе вивищити, чи йому таке отець Архімандрит наклав на голову. Воно так справді було і одне, і друге. Те саме розповів Артим і благочинному. Отець Архімандрит був у великій пошані у православного духовенства на Україні. Отець Архімандрит. Не без причини так тим Конашевичем піклується, і з цього повзяв Конашевич думку покористуватися цим для загальної справи, завести у Каневі яку таку організацію. По обіді пішов Конашевич до благочинного привітатись, а він запросив його до себе у гості. Розуміється, що запрошено і Артима, хоч він був простим собі козаком рибалкою, та його люди шанували за його проворність і лисячу хитрість супротиляхів. Ніхто другий не мів їх так перехитрити, коли треба було подати якусь вістку в Київ або на Запорожчя. Тими запросинами задобрився Артем за те, що його Настя даремно буде ждати зі сніданням на гостя. В гостях у благочинно йшла розмова за православну церкву, який так дуже загрожує унією. Усі ремствували на утиск і гвалтовне заводження унії, відбирання церковного майна на єпископів зрадників Усіх очі зверталися на Конашевича, яку він дасть на це раду, а далі стали прямо питати, що каже на це отець-архімандрит Плетенецький. Конашевич, як звичайно, був мовчазливий і прислуховувався, яка думка у других. Тоді каже, «Воно, панове, тепер зле». Ні де правди, діти, і коли б так усе мало бути, то наша свята благочестива церква пропала би, а з нею пропав би й увесь православний український народ. Бо треба вам знати, що по думці ляхів і їх дорадників-єзуїтів, унія має бути тим містком, котрим мають перевести православних у латинство – до костьолу. Не я сам змірковував, але змірковували це не такі, як я – вчені люди». До такого я добре прислухався ще в Острозькій академії, і коли я опісля жив у Києві, то я побачив наглядно, що це правда, що говорили мої колишні вчителі. Я не берусь говорити про те, яка віра краща, наша чистива чи латинська, але я те знаю, що наша віра для нас найліпша, бо то церква українська, а латинська церква – то польська, хто у латинській вірі живе – то лях. Для того нам треба берегти нашу церкву, мов око в голові. Коли вона пропаде, то пропадемо і ми всі, цілий наш народ. Ця оборона приходиться нам важко, бо ми розбиті, у нас нема епископів. Польща не допускає до того, щоб у нас були епископи добрі, яким лежало би на серці добро церкви. Бачите і знаєте, що діється у нашій столиці, у Золотоверхів, Києві. «Осталась нам одна Києво-Печерська лавра, завдяки ревності, приславно отця Мандрита Єлисея Плетенецького. Наші владики ті, що ще остались, ніде правди, діти, ледачі. А ви знаєте, що яка голова церкви, така й церква, бо від голови риба смердить. Духовенство розбите, темне, не може собі дати ради, хоч воно хотіло би щось зробити і церкву піддержати». Нема проводу. Про народ нам нема чого говорити, бо він не має волі. Наше козацтво замало церквою інтересується. Як товариш запорозького війська, мушу сам це признати. Як же це лихо, яке у нас завелось направити? Ми всі повинні згуртуватися під стягом православного благочестивого Христа. Всі від пана до посліднього мужика. Ми повинні сказати собі тверде слово, що церква і ми – то одне нерозлучне, неділиме, сковане, мов заліза. У тій нашій злуці повинні ми придбати для церкви все, що може поставити її на ноги. А це є наука, освіта, вишколення, освічення борців за церкву і народність. До освіти веде школа. У нас не сміє бути одної закутини, де б школи не було. Відтак, з нижчої школи треба посилати талановитих хлопців у школу вищу, але не лязку, не єзуїцьку, а нашу православну. Це не таке тяжке діло, як би воно здавалося. Лише треба хотіти, хотіти і хотіти, коли капля води, падаючи частенько на камінь, може в ньому вижлобити дирку то добра тверда воля зможе гору вивернути. Вищих шкіл у нас мало. Школа в Острозі так довго стоїть, як довго живе старий православний князь. Коли він замкне очі, то його злящений синочок Януш за підшепотом єзуїтів цю школу загирить. Львівська старопігія не може подолати потреби Галичини. Тепер приходить черга на Київ. Там мусить стати славна вища школа на цілу Україну. За це подбає Отець Архімандрит. Але йому слід – помагати. Складаймо на це гроші в певні руки. Отець Архімандрит – це жемчуг серед українського народу. Це зоря, яка світить на цілий український світ. Це пророк, якого послав нам Господь, щоб вивести український народ з кромішньої темряви. Гуртуймось всі під його мудрий провід, помагаймо йому по наших силах, бо коли б через нашу байдужість не повезло йому перевести цього великого діла, то прокляне нас Господь, як хамове плем'я». Конашевич говорив з таким жаром, що слухачі захоплювались, вони були приковані до його думки. У хаті стало тихо, лише слова Конашевича дзвоніли, наче б у срібний дзвінок дзвонив. От що, мої брати, коли так гарно сьогодні зібрались, коли у нас одна думка, так скиньмо, хто що може, а товариш Артим при найближчій нагоді відвезе у лавру і передасть отцю архімандритові від канівців гостинця на київську школу. Дехто не мав грошей при собі, позичав від сусіда. Конашевич перечислив те, що було в шапці при всіх, пов'язав у вузлик і передав Артимові – Артем був тим затурбований і почухав себе по тилицю. «Хіба дам поки що переховати Насті? Я ще не раз поїду в Київ, попереду все треба мені пана Конашевича перевезти. Щодо того гостя, Артиме, каже благочинний, то ми його так зараз від не пустимо, і ти би міг ще з Києва вернутися. За той час я візьму його до себе, у мене і просторіша хата, і вигідніше буде». Це Артимові не подобалось. А Конашевич каже, «Дякую, ваша милість, за запроси ним, але покористуюсь ними аж другим разом. Тепер я обидив би мого товариша і господаря, коли б від нього перебрався в іншу хату, поки я тут живу. Такого диспекту цим добрим, чесним людям я не можу робити. Мені Артима дуже добре і свобідна. Як же там може бути свобідна, як там двоє малих дітей?» «Я діток люблю, а особливо таких, як цей Миколка у Артима, хай йому здорові ростуть». Артим, чуючи таке про себе і свого Миколку, аж горів на радощах. От щира козацька душа подумав, що не цурається наша брата. Вже було до заходу сонця, як гості від благочинно порозходились. Тепер, йдучи з Артимом, Конашевич попрямував на базар». От, спасибі ваш Мості, що не кидаєш моєї убогії козацької домівки, говорив Артем по дорозі. Коли б ти справді був, перейшов жити до блачино, то це б мене, мов ножем по серцю різало. Я би собі подумав, що між січовим товариством бувають пани і прості. Я це знав і тому відказався, а ти, Артиме, не думай, що я з панського кодла вийшов. Ти родився в городі, а я під селянською стріхою, я такий сам козак, як і ти, а що я вмію пером писати, то ти вмієш байдаком та веслом орудувати, і на воді твоя штука більш корисна, ніж моя. Та ти одне знай, що в козацькому товаристві потреба і таких, і таких, і одні без других не могли б жити». На базарі покупив конашевич медівників, бубликів, овочів, розмальованого дерев'яного коника, маленьку бандурку, свистілку і гарну шовкову хустку. «На щось ваш це купуєш? А що, гратимось, коли не буде іншої роботи? Ти знатимеш, як додому вернемось?» Артимиха вижидала гостя, наче б її хто вакріп кинув. «Снідання пропало, обід давно зварила, а гостя і чоловіка не було». «Чи не забрали забрили? Дістане від мене артим на горіхе. Такий йому отче наш прочитаю, що не стямиться». Та вони вернулися, обидва були тверезі, і це Насті відняло охоту докоряти. «Дарем не ти, Насте, на нас ждала. Я не мав часу тобі переказати, що ми були запрошені доблагочинно обідати. Ти вибачай». І «Я прохаю вибачення», – каже Конашевич. «Те, що наварили, поїмо завтра» а відмовитись було годі. «На, жінко, заховайся в скриню, поки я в Київ не поїду, а тоді мені віддаси!» Це скинулись гості у благочинного на велику школу у отця архімандрита. Біля Насті стояв, держачись фартушини Миколка. Він, видячи такого важного пана, не мав вже такої сміливості, як учора, йти до нього. Молодший хлопчик спав в колисці. Тепер Конашевець став роздавати подарунки – Насті дістала шовкова хуска, яка їй дуже подобалася. Вона її оглядала і повертала на всі боки, а далі не втерпіла, пов'язала на голову і стала придивлятись до малого дзеркальця. Миколка дістав коника, бандуру і медівників. Одного зараз встромив в ротик, а на коника й бандуру дивився з великою пошаною. «Не шкода то було стільки грошей збавляти», – каже Артем. «Він це все зараз поломить». «Я не поломлю», – каже Миколка. «Та подякуй же», – каже батько. Бере, наче б йому це належалось, аніче чирк». Микола підступив несміло і поцілував Конашевича в руку. Конашевич взяв його на коліна. «Не так мені, синку, дякуй, а візьми за шию ось так гарно. А тепер поцілуй гарно. Тепер я тебе поцілую. І будемо любитися, як два побратими. Ти мене любиш? Люблю. Покажи, чи дуже мене любиш?» Хлопчина обняв його рученятами і тиснув з усієї сили. «Не треба говорити, які були раді з цього батько і мати. Тепер, мій любий гостю, відпочинь, а я поїду за своїм ділом. А ввечері то вже потолкуємо, як тебе повеселити. Можна відпочити, а ввечері ти мене заведи до якого важнішого міщанина. Я хочу в Каневі і міщан пізнати». «Гарно, ось піду до нашого війта, це дуже важна особа в городі». Конашевич, не пускаючи Миколки з рук, пішов у свою кімнату, та Миколка не міг видержати, так йому було пильно до тих гостинців, що пан із города йому приніс. Конасевич ліг спати. Канівський війт остав всими розум, мешкав у самому ринку. Був дуже багатий, крім дому мав ще хутір близь Канева, де господарював його син». Він сам займався купецтвом. На Артима він був би не дуже то дивився, якби не Конашевич, котрого він пізнав у благочинного і довідався, що то якась важна особа, познайомий з самим архімандритом. Від прийняв гостей дуже чемно і просив сідати. Зараз зійшло кілька міщан, з котрими Конашевич ще рано у благочинного познайомився. Прийшов і благочинний з двома попами. Завелась Балачка. Конашевич спитав. А школа у вас є, панове? Така-то школа, якби і без неї. Немає в нас добра вчителя. То зле, заплатіть добре, той гарний вчитель знайдеться. Неможливо, щоб у такому городі, як Канів, не було доброї школи. Хіба ж у вас таке обожество, щоб не було вчителя чим заплатити? От коли ми сьогодні тут зійшлись, так обміркуємо діло як слід. Ніхто не посмів перечити. Конашевич піддав думку, щоб при церквах позаводити церковні братства, до яких належали би всі вірні, а ці братства матимуть обов'язок удержати школи, скільки їх буде треба. Цю думку усі прийняли. Того вечора вертав Конашевич додому, дуже радий. Він міг собі сказати, що нинішнього дня не змарнував. Коли б таке можна перевести усюди. Ми незадовго підкріпились би, що ляски панування не було б нам страшне. У Каневі побув Конашевич три дні. Його запрошували всюди і вгощали. Народ сходився, заводились приязні гутірки, а з них виходило усе якесь гарне, народне, хоч місцеве, невелике, а важне діло. Конашевич познайомився з усіма тямущими канівцями – між іншими було вирішено, щоб держати готові списки людей, здібних до зброї. Вони мали гуртуватися у сотні, приладити зброю і ждати, коли їм дадуть знак з Запорожя. Тоді мали ставати під прикази виборних старшин. Про це воєнне діло мали подбати товариші Січового війська, котрі жили сімейно в Каневі. Тоді просили канівці Конашевича, щоб між ними лишився на все та став на чолі військової організації. Так Конашевич покликався на запорізький устав, що без дозволу старшин він не сміє поза Січчю жити. Це діло він передложить старшині на Січі до вирішення, а тоді міг би вернутися. Тепер йому треба непримінно їхати. Артем піднявся провести Конашевича до Черкас. Конашевич побоювався ще одного. Коли б він тут побув довше, то ляхи в Києві можуть про це довідатись і його, хоч неявно, то зрадою захопити. Артим признався Конашевичеві, що він того самого побоюється. В Черкасах мав Артим передати Конашевича братові своєї жінки Панасові Крутові, а він його проведе далі. Черкаси вважав Артем більш небезпечні, ніж Канів. Там старостує великий ворог козацтва князь Олександр Вишневецький. А коли б не поступати у Черкаси, а так прямо байдаком та й носить? Воно б добре було, коли б у мене була спромога завести ваш мост. Я чужим байдаком не дуже то вірю, а сам їхати тепер не можу. Ваш мость надто важна особа, щоб на небезпеку пускатися». «Чого ви, люди, в мені якусь важну особу бачите? Я собі такий самий козак, як і другі. У Черкасах треба вашмості купити два коні. Як немає на це грошей у тебе, то панас позичить, то чоловік неубогий. Треба коня і для вашмості, і для чури, бо він з клунками не побіжить. Що й говорити, панас подбає про все, і товариство безпечне знайде». Він це краще заорудує, як я. В Черкасах не радив би давати про себе знати, а саме через цього клятого князя. Перед від'їздом переодявся Конашевич у буденну одежу і виглядав на худопахалка, на котрого ніхто не звертав би уваги. Але канімці зібрались над берегом ріки його попрощати. Шли пішки до річки. Антошка ніс його клунки. Він відпочив і добре Підживився, бо Настя нагодувала його добре. Як вже Конашевич відплив від берега, гукали за ним канівці. «Вертай до нас козацьким гетьманом!» «Може, воно й краще сталося, що ти вернув до нас замість недіти у Києві», – говорив Кошовий до Сагайдачного, як той вернувся на Січ і здавав йому справу свого посланництва». Тут у нас таке тепер позаводилось, що треба, конечно, покласти цьому край. До того мені треба людей певних. Коли б ти був тут, може би до цього і не прийшло, бо тебе всі любили і були б послухали. Коли б я був знав, що Просвящений Плетенецький на так тебе кличе, щоб з тебе бакалавра для панських дітей зробити, я був би таки не пустив. Що ж тут таке завелось? От що, молоде пиво мусить вишуміти. Позаводились два сторонництва, дві партії – поважних і неповажних. Хіба би так назвати? Ті неповажні, то молоді люди, шибай голови, хотіли би йти з матикою на сонце, рвуться до чогось великого, не міркуючи, чи тому дадуть раду. Хотять помститися за Косинського і йти війною на панів, помстити Солонецьку різню – до того, що ті втікачі з України, які приходять сюди цілими громадами, піддувають вогонь своєю балачкою про утиски панів над народом. Я це знаю, щоб пани показилися. За козаком ганяються, мов, за скаженою собакою. Нашому братові не можна на Україні носа показати, коли не хоче повиснути або зігнити в тюрмі. Відбирали українським козакам усі вольності і роблять ними панщину. Це все запорожців страшно дратує. Мені самому серце крається та годі, що на це порадите. Виступати проти Польщі нема з чим. До такого діла ми ще не підросли. Є у нас 10 тисяч народу та то по більшій часті втікачі, у яких є кріпкий кулак та нема військового вишколення, нема карності, нема воєнного досвіду. Що з такою юрбою зробити? При першому сильнішому ударі вона не вдержиться і розкочиться на чотири вітри. А коли б не було куди втікати, то видадуть ляхам старшину, як зробили над солоницею, і самі потім пропадуть. Та друга солониця була б страшніша першої, бо тоді ще ляхи не були такі певні себе на Україні, як тепер, і тоді не було б вже сили піднестися козацтву. «І ми втратили би і те, що тепер маємо. До нас вернула б Полоусівщина, яку з тяжкою бідою вдалося нам приборкати. Я боюся, що ті дві партії можуть піднести на себе братовбивчу руку і полється знову братня кров, а наші вороги будуть ликувати. На що їм тоді ганятися аж на лівобережжя, на що їм жалкевського, коли козаки зроблять цю роботу самі між собою?» Вони тоді прийдуть вже наготове і візьмуть одних і других за чуба. Бо як була міжусобиця між, між половусівцями і василевичівцями, то одні, то другі закликали на себе ляхів. Та мудрі ляхи не хотіли до цього мішатися. Я дуже боюся, щоб до такого знову не прийшло. А не можна би їм знайти іншу роботу і повернути їх за взяття в інший бік». Пробували ми й цього, робили ми походи на татар, та що з того вийшло? От забавочка. Татарва від останнього погрому над інгулом притихла. Хіба нам іти було на ногайських конокрадів, поведуть було, поганяються по степу, приведуть якийсь табунець коней та й кінець походили. Треба щось більше обдумати. Заки обдумаєш, то й лихо скоїться. От зараз на завтра сходиться велика рада, щоб на ляхів іти. Моя булава повисла на волоску, і я гадаю, що завтра скінчиться моє отамування. Та мені самому це байдуже, бо тепер булава дуже важка, але жаль мені моєї праці на Січі цих зусиль, які непримінно знівичаться. Піду тепер на Польщу, пропаде стільки молодого цвіту, вороги будуть ликувати, а на Україні настануть ще більше утиски, як тепер. От чого я боюся. Кошовий ходив великими кроками по хаті, понизивши голову у великій задумі, як чоловік, якому нема виходу з розпучливого становища. В цю хвилю війшов у хату старий жмайло з Марком. «Вибач нам, батько Кошовий, що не впору приходимо. Так ми горіли з нетерплячки, щоб земляка привітати. Вітайте, здоровий, я не противний». Настало вітання щире, сердечне, обнімали чергою сайдачного, і питанням не було кінця. «Що ж там товариство загадує завтра робити?» – спитав Кошовий, стаючи серед хати. «Наше діло, батьку, стоїть недобре. Знову прийшов гурток з бігців і оповідають страшні речі. Товариство заворушилось ще більше. Усе молодші, усі шибай голови кричать, щоб на ляхи війти. Я їх не поведу». Знають вони про це, ладяться нову старшину вибирати, а їх більше, як нас. І коли яке чудо не зробиться, то на завтрашній раді усе піде шкереберть. Тільки ви, панове, не журіться так дуже. На тій раді ще не одно може таке зробитися, що все буде гаразд, скаже Сагідачний. «Роби, як знаєш, та я не знаю, чи що вигадаєш. Хто знає добре козацьку душу, той поведе козацтво». Куди сам захоче, каже Сагайдачний. Зараз попрощались з кошовим і вийшли. Сагайдачному пильно було до куреня привітати знайомих. Зараз прийшла йому в голову одна думка, яка видалась йому доброю. Взявши марка під руку, йшов Сагайдачний через майдан у курінь та розпитував земляків, що за той час робилося. Спитав, чи не було якоїсь вістки від чепеля. Та ж майли були якісь стурбовані. Заговорювали, чим могли, розказували про усячину, а зачепеля говорили ось так мимоходом, що звідтам вісток мало, що старий не приїздив на Січ ні разом. Сайдачний брав цю їх турботу на рахунок завтрашньої Великої Ради і знову став їх заспокоювати, що якось воно зробиться. На Січі рознесла зблискавкою вість, що Сагідачний вернувся з Києва. Дізналися також через що він з Києва мусив утікати. За подію на Подолі ходили перебільшені гутірки, та всі були раді, що він вже повернувся. Дехто виредував на Кошового, чого він такого славного товариша бакалаврувати заставив. В курені не було ніяких змін. Жук все ще отаманував з вибору. Багато товаришів тепер під літню пору повиходили поратись коло хліба, ловити рибу, пильнувати пасики тощо. Сагайдачний писав зараз до куреня свого чуру Антошка, якому зараз приложило імення Твердолоб. Підвечір зійшлось до куреня багато народу. Сагайдачний, як колись перед роками, грав на бандурі, приспівував і розказував таке, що всі аж за боки брались від сміху. Приєднав собі відразу всіх і був того певний, що на завтрашній раді поведе усіх за собою, куди захоче». Як лише сонце піднялось на небі, на Січовому Майдані вдарили в бубни і литаври. Скликали на раду. Та не то скликали, але заганяли. Осавули ходили по всіх закутках і закликали людей, а упірних підганяли палицями. На раді у великому колі мусили всі бути. Розходилися уважно справу, а похід проти Польщі. Козаки відгороджувались, що ледачу старшину треба скинути – а то в Дніпрі потопити, а вибирати іншу. Старшина прогавила стільки часу і нічого не зробила, а товариство нівечиться, ледачіє, на Майдані ставало гаряче. Серед Майдану поставлено підвищення для старшин і для промовців поставлено стіл під клейноди. Народ висипався на Майдан, мов мурашки, коли їх кийком розпираєш. Тут був такий гамір, що свого слова не було чути. Відтак, коли замовкли таври, від дому Кошового розступився народ і пропустив січеву старшину. Попереду йшов Кошовий з булавою під бунчуками. За ним йшов генеральний суддя з печаткою, генеральний писар з великим каламарем, генеральний обозний і корінні отамани з осагулами. Усі повиходили і поставали на підвищенні. Кошовий дав знак булавою і всюди затихло, наче маком посіяв наче гробці весною на вербі, коли хто до них приблизиться. Кошовий зняв шапку, поклонився на всі сторони і промовив так. «Славне січове товариство, панове отамання, всі козаки-товариші, ми вволили вашу волю, бо таке наше право, і на бажання товариства скликали сьогодні Велику Козацьку Раду. Тепер ви обміркуйте, що нам робити». Обміркуйте розважно, щоб потім не вийшло щось такого, від чого могла би наша козацька справа потерпіти. Прохаю промовців, щоб виступали і сказали своє мудре слово. А після ж буде те, за чим подасться більше голосів. «Чого багато говорити?» – обзивається один спереднік. з передніх. «Зговоріння каші не буде. Наляхів ходімо. Тей годі. І зараз вибираємо наказного». «На ляхів, на українського народу!» – гукала вся юрба. На радість чинився великий галас і крик. Нічого не було чути, лише «Смерть ляхам!» «На ляхів, на панів ходімо!» Тоді виступив на підвищення Сагайдачний. Він кланявся шапкою на всі сторони. «Тихо, товариші! Сагайдачний хоче говорити!» – почулись голоси. «Хто це?» – спитав хтось. «А ти де був? Сайдачного не знаєш?» «Тихо, слухаймо!» Панове старшина, панове отамани і товариство славного запорозького війська, перше моє слово до вас буде таке. Вітаю вас усіх від України, від верха нашого святого Києва, від Києво-Печерської лаври, від славнозвісної її архімандрита отця Єлисея Плетенецького. Він посилає вам своє поздоровлення і благословення. Слава йому! Слава! Та окрім повітання... Нічого доброго вам з України не приношу. Усюди горе та стоне поневоленого панами українського народу. Пани розбісились і сприсяглись на загибель православного народу і його церкви. Унія поширюється і наші церкви забирає силою. Наших владик нема, а просте духовенство темне, розбите, безпорадне і нікому дати йому проводу. На погибель ляхам, геть їх бісові з унією. Залунала на Майдані. Зближається година порахунку з панами за утиски, за кров наших братів. Цей порахунок зробимо ми, запорожці. Помстимо люто солоницю. Так, помстимо так, що у пеклі радіти будуть. Обираємо Сайдачного на казни і далі на ляхів. «Послухайте мене далі», – говорив дзвінким голосом Сайдачний. «Товариші, маємо йти на оборону нашої церкви». «І треба нам йти, це наш святий обов'язок». Кошовий, слухаючи того, не міг з дива вийти. Він підсипає пороху до вогню, думав, ось яке мене перехитрив. Йому була вихочеться. Я її обороняв оцими руками, які вам показую, і тою ломакою, якої тут немає, на чолі гуртка міщан на Подолі, у Києві. Оборонив її на часок, а така оборона нічого не варта». Прийшла сила війська, гайдуків і пахалків, і ми мусили йти в розтіч, а мені загрожувала смерть, коли б не втік. Що опісля там сталося, я не знаю. Здається, що ляхий унігати таке поставили на своїм, бо не було спромоги оборонитись. І Січі мусить піти їм підмога, і то неабияка, бо Польща сильна і могутня, і на неї треба неабиякої сили». «То козак Петро гукали, козаки, ми про тебе чували. Послухайте мене далі. Чи достойні ми тої честі, щоб Господь ужив нас за свою десницю в обороні церкви? Чи живемо ми по-християнськи? Чи сповняємо заповіді Божі? Ми, коли подумаєш, лише хрещені, а більш нічого. Молимося, це правда, але цього теж мало. Дивіться поза себе, де наша церква? На цьому місці заснував Козацьку Січ – Перший її отаман – славний Дмитро Байда. З того часу, стільки літ минуло, славна січ Запорозька стала грізною для Орди, для Туреччини, але не спромоглась побудувати для себе церкви. Нас, запорожців, є тепер 10 тисяч, коли не більш. Ми ростемо, мов гриби на дощі, а церкви таки нема. Десятки і сотки без сповіді і покаяння, бо на січі церкви нема. Чи ж не сором це для нас? І чим ми цей гріх байдужості спокутуємо? Рвемось на оборону церкви, а самі її не маємо, бо не хочемо мати. Не приступаємо, як слід до Господньої трапези, бо в нас немає церкви. Чим наша січ різниться від татарської оселі? Тим, що коли б тут сиділи татари, був би в них давно свій мечет. Так само зробили б і турки. Ми не маємо церкви не тому, що в нас її унія відняла – а тому, що нам не хочеться її поставити. І тому не диво, що й Господь до нас байдужий і не спішиться нам пособляти. Поки у нас тут, на Січі, не буде своєї церкви відповідно до нашої сили, я уж жоден похід не піду. Хоч голову мені відрубайте. Важніше для мене – спасіння душі, як туземна слава. Товариші, нас тут, на Січі, десять тисяч. Коли б кожний приніс в кишені один кілок – то з цих кілків побудував би великий храм Господень. Ми всі согласні йти на ляхів, визволяти братів з неволі мститися за нашу кривду. Цього року того робити не можна, бо далі кінець літа буде, а цей великий похід не скоро не скінчиться. Отож, на мою думку, попри приготування до такого походу, взятись би нам за будову церкви. До осені її збудуємо, а на Різдво, певно, вже заспіваємо собі «З нами Бог, розумієте язице і покоряйтеся». Добре говорить, їй Богу! З тою роботою не буде нам важко, бо є кому робити. Ми навіть і Богомазів поміж нами знайдемо. А коли ось тут, на Великій Раді, це діло вирішимо, коли у своїй церкві помолимось гарненько, коли свій піп нас покропить свяченою водою і Христом у християнський похід благословить. Тоді ми сміло підемо не то на ляхів, а на самого чорта, бо тоді сміло зможемо собі сказати «З нами Бог! Розумійте язиці і покоряйтеся, з нами Бог!» «Славно! Славно! Ставимо свою церкву! Так і зачинаймо в Божий час завтра! Ти сагайдачний порядкуй, а ми всі слухатимося. Ти вже ставив церкву у чубовій редуті, ми це знаємо!» Кошовий дав знак булавою, і всі замовкли. «Чи згодні панове товариство з тим, що говорив Сайдачний?» «Усі згодні, нема що більше радити, хіба до роботи братись. Народ став розходитися. Кошовий не міг здива вийти. Це знає добру козацьку душу. Пораді прикликав Кошовий Сайдачного до себе. «Мистець бати, мистець, пане, брате, і в слові, і в хитрощах. Давай, хай тебе обніму, будемо мати довший час супокій». Козацтво – то велика дитина, розумна, підступна, одним словом поведе його рівною дорогою, але й одним словом може завести у пропасть. Той час кошовий батько треба використати на організацію і підготовку. Усі нараз церкви ставити не будуть, з цієї сірої юрби треба зробити справжнє військо, проворне і слухняне, і доперва тоді можна мірятись з Польщею. За той час, як ми набирати будемо сили, постараємось, щоб Польща охляла, а тоді сили вирівняються. «Добре, брате, я бачу, чого ти вартий і чого ти можеш доконати. Даю тобі волю, роби, як знаєш. Я тебе підопру моєю владою». Будуть церкву і переводи організації. «Я церкву будувати не вмію, знайдуться до того другі. У нас знайдуться майстри-сокирники. Організацію зачну за дозволом старшини. А коли будемо міркувати, що на рік ми ще не будемо готові до війни з Польщею, то і тоді ще знайдеться робота інша, яка козацтво захопить і здержить його від якого нерозпажного кроку». Бог нам поможе. Тепер, батько, пусти мене у корінь. Тим говорінням я собі геть підірвав горло. Хо-хо, ти підожди, у мене на горло теж лік знайдеться. Кошовий пішов у сіне і послав посильного козака за старшиною, щоб зараз сходились. Приказав і Марка Жмайла прикликати. Своєму чурі приказав приладити стіл та понаносити, що треба. Як бачу, каже Сайдачний, тут щось на праздник похоже. «Вибачай, праздник був у мене тоді, як я твого слова слухав, а тепер-то хіба попразен?» Посходилася старшина, генеральний писар каже, Хитрий ти біса, Петре! Я гадав, що рада скінчиться бучею, роздвоєнням, що козацтво до шабель візьметься, а воно так гладко пішло, що й церква своя буде». Бог тебе прислав у саму пору, каже суддя. Нам учора здавалося, що сьогодні будемо вже по своїх куреннях кашу їсти. Тим шибай головам треба все якоїсь роботи пошукати. Твоє здоров'я, Петре, каже Кошовий, наливши чарку. Пішла чарка чергою, посідали за стіл, закушувати, і за цим пішла весела гутірка. Сагайдачний розказував, що у Києві бачив і пережив – найбільше цікавились отцем архімандритом, котрий оставався за сапорожжем у живих зносинах. Як вже гості стали розходитись, Сагідачний хотів у Кошового своє діло поладнати і каже, «Пане Кошовий, коли ми тепер разом, а наші дружні відносини такі гарні, то позволь мені попросити одного. Я прошу вашу милість до мене за старосту. Не знаю ще, коли відгуляється моє весілля, бо я ще з моїм тестем сотником Чепелем щодо того не змовився. Та я рад би знати наперед, що ваша милість не відкажеш мені такої честі. Тоді я усю старшину на весілля попрошу». Сагайдачний, говорячи це, понизив очі і не бачив, з яким видом кошовий його слів слухав. Він був дуже затурбований, бо всі добре знали, що з Марусею Чепелівною скоїлася. Кошовому стало жаль, бідна Петра, знав, як тяжко його ця вістка придавить та хотів цю болючу хвилю якнайдальше відсунути. Кошовий морнув, що на усіх, щоб не зрадився хто з тим, що всім було відомим. Ти, пане товаришу, не проси, а приказуй, ми всі готові тобі послужити. Про це, коли воно буде, ніхто ще не знає, але вже як буде то запевняю тебе, що ніхто не відкажеться. А поки що ти порядкуй і приказуй, як церкву ставити. Ми знаємо, як ти у чуба гарно церкву поклав, та й слободу вистроїв, у тебе неабиякий організаційний талант. А що старий чуб робить? Ти, що й робив досі, збирає молодь, вчить їх козацького діла. А нам присилають щороку кілька десятків гарних товаришів. Нам би таких чубів більше, а тоді стояли би ми краще, та й Польщі зуби показали би. Та ти не заговорюй, лише скажи, як будеш братися за діло. Ти знай, що в цій порі не можна рубати дерева на будівлю. На Січі є досить дерева пригожого, зрубаного і зрізаного. Я вже все оглянув. Те дерево призначене либонь на байдаки – Поки що байдаків будувати не треба, а вже зимою зладиться друге. Та я вже казав, що сам церкви ставити не буду. Це заорудує краще мій побратим Жмайло Марко. Він учуба ставив, а я лише дораджував. Він цього вчився в Острозі, які наші церкви мають бути. А мене це менше займало. Йому додати лише до майстрів і помічників. Треба пошукати богомаза, а коли б не те то може би послати у Київ, щоб нам якийсь недотепний запорожець, якої погані не понамальовував. Роби, як знаєш. Моя робота, панове, була б інша. Мені треба зібрати у купу оцю всю сірому втікачів та козаків з них поробити. На цім-то я добре розуміюся. Я був в добрій школі учуба. А що він признав мою роботу доброю, то видно з того, що поручив мені других вчити». А попри саме вчення воєнного діла, треба всім повиганяти злоба усі джмелі про козацьку свободу так, як вони її розуміють. Треба завести у нашому війську послуг, старшині і дисципліну, щоб це справді було військо, а не юрба дармоїдів, лежнів і свавільників. На це я мушу добути дозвіл від вашої милості, що я не самозванець, а наказний. Тоді вже я дам собі раду». Кошовий засміявся. «Я чував від Чуба, що ти строїй старшина, і у тебе кулака такий я не просити. Вважай, що коли на Січі таке заведеш, то багато втече». «Я цього хочу. Я попереду всього скажу моїм учням. Всі ледарі забирайте від селя до бісової мами і не їжте хліба даремне. Те, що лишиться, можна буде колись назвати військом, яке піде зі мною в вагоні воду. Про тих знатиму, що коли б прийшлось полягати усім до одного, то жодному не прийде така погана думка в голову, щоб на суром козацькому імені видавати свого старшину ворогам. Хай у мене буде сотня справжніх лицарів, то краще мені буде, як тисяча черні, що при сильнішем ударі піде в розтіч.